E nësi radi Allahu në hu, të rëgon se i dërguar i Allahut alehi selam ka thëmë. Nga të rëguesit e orës, shenjat e afrimit e ditës e kiametit, pa dushim janë. Lërgimi dhe shuarja edituris fetare, nga vdekja dietarve të fesë, për hapja dhe mbisundimi pa dies fetare, për hapja e pijet e alkoholike, dhe për hapja në mas e zinas i moralitetit. Transmeton, imam Buharju. Këto hadithe, mund të shoqen nga xhamia mbret.com